Дишане и ходене Изтъкнахме по-горе, че в течение на да деня от време на време трябва да се правят дълбоки вдишки. Това може да се приложи и при ходене. По този въпрос учителя казва в състояние на материята Лекция от Томчето Закони на доброто, МОК, година девета. Като вървите по улицата или сред гората, въобще там, където въздухът е чист, от време на време се спирайте да поемете дълбоко въздух. Ако човек върви бързо, без спиране и без дълбоко вдишване, това показва, че има нещо анормално в дихателната му система.